я хотів отримати козирі. Подумав, що мої речі, певно, мають бути в шухляці нічного столика. Однак, аби дістати їх, доведеться дуже згинатись. А мені не хотілося перевіряти міцність накладених швів. Тим більше це зовсім не терміново. Восьмигодинний сон в амбері триватиме тут 20 годин. Тому всі ще спокійнісінько сплять у палацових покоях. Я хотів би зв'язатися з рендомом, щоб придумати якусь історію, чому мене нема зранку, але це пізніше. Я не бажав видаватися підозрілим, особливо тепер. Ще мені негайно хотілося дізнатися, що ж скаже Бранд, а також мати змогу відразу зреагувати на це. Подумки прорахував варіанти. Якщо найскладнішу частину свого одужання я перебуду в тіні, то менше часу втрачу вам Амбері. Потрібно грамотно економити час, щоб уникнути ускладнень наприкінці. Я сподівався, що Білл скоро приїде. Дуже хотілося дізнатися, що ж... Відбувається тут. Біл народився тут, ходив до школи в Бафало, повернувся, одружився, долучився до родинної фірми, ось і все. Він знав мене як колишнього військового офіцера, який часом подорожував, вирішуючи якісь незрозумілі справи. Ми обидва відвідували заміський клуб, де, власне, і зустрілися. Були знайомі більше року, але за весь час перекинулися один з одним не більше ніж кількома словами – а потім одного вечора я сидів біля нього в барі, і випадково з'ясувалося, що він страшенно цікавиться військовою історією, зокрема, неополеонівськими війнами. Ми проговорили аж до закриття бару, і відтоді стали близькими друзями. Підтримували зв'язок, доки не почалися мої пригоди. Відтоді я час від часу цікавився його життям. Насправді, єдина причина, чому я не заскочив до нього останнього разу, коли тут пробігав, це шквал запитань стосовно того, що зі мною трапилось, а вони обов'язково посиплються на мене. А я тоді мав безліч справ, яким потрібно було дати раду. Тож мені не вдалося б і відбріхуватись, і отримувати задоволення від зустрічі з другом водночас. А я навіть раз чи два думав, що потрібно буде якось заскочити до нього на гостину, коли все в амбері владнається. На жаль, до спокою там ще далеко, і я дуже шкодував, що не можу зустрітися з ним у клубній кімнаті відпочинку. Він прибув менш ніж за годину, невисокий, кремезний, червонощокий. В його скроні трішки посрібла сивина. Біл усміхнувся і кивнув. До того часу я вже трішки припіднявся і спробував глибоко вдихнути, але зрозумів, що ще зарано. Він потиснув мені руку і сів на стілець біля ліжка. У руках він тримав портфель. Карле, ти до смерті не лякав мене минулої ночі. Я подумав, що бачив привида, сказав він. Я кивнув. Можливо, трошки пізніше, і я став би ним, відповів йому. Дякую. Як у тебе життя? Біл зітхнув. Багато справ, сам знаєш, усе те саме, тільки ще більше. А як Еліс? А із нею все гаразд. А ще ми маємо тепер двох внуків. Це двіня та біла молодшого. Зачекай хвилинку. Він витягнув гаманець і показав фото. Ось. Я розглядав світлину, підмічаючи родину схожість. Неймовірно, сказав Білу. А ти не дуже змінився за останні роки. Гикнувши, я поплескав себе по животу. Якщо не зважати на це, звісно, відказав він. Де ти був? «Господи, де я тільки не був, – зітхнув я. Цих місць так багато, що вже збився з ліку». Вираз його обличчя не змінився, але він перехопив мій погляд. «Карли, яку халепу ти вліз? – запитав Біл. Я всміхнувся. Якщо маєш на увазі, чи нема в мене проблем із законом, то я чесно відповів – ні. Мої проблеми пов'язані з іншою країною, куди я скоро маю повернутися». Його обличчя розслабилось, але я помітив спалах за його біфокальними лінзами. «Ти там хтось на кшталт військового радника?» Я знову кивнув. «А не скажеш, де це?» У відповідь я заперечно похитав головою. «Вибач». «Розумію», – відказав Біл. «Лікар Бейлі сказав мені, що саме трапилося минулої ночі, а тепер не до протоколу, чи пов'язано це з твоєю роботою». І знов я кивнув. «Це трішки прояснює справу», – відповів він. «Не дуже, але достатньо. Не запитуватимуть в тебе про те, яка організація причетна до цього і чи існує вона взагалі. Я завжди знав тебе як розсудливого джентльмена, тому, коли ти зник, мені стало цікаво. І я дозволив собі невелике розслідування. Чудово розумів, що лізу трохи не в свою справу, от тільки твій». Правовий статус викликав великі сумніви, тож я вирішив з'ясувати, що сталося. І якщо чесно, робив це, бо хвилювався за тебе. Сподіваюсь, ти не образишся. Ображуся? Хм, сміхнувся я. І є не так багато людей, які переймаються тим, що зі мною відбувається, тому я вдячний. А ще дуже цікаво, що ж ти з'ясував. «Мені завжди бракувало часу ретельніше осмислити ті події і розставити все на свої місця. Ти не розкажеш, що дізнався?» Він розстебнув портфель і витягнув звідти папку з манільського паперу. Поклавши її на коліна, дістав кілька жовтих аркушів, списаних охайним почерком. Взявши перший з них, Біл на мить поглянув на нього, а тоді мовив. Після того, як ти втік з лікарні в Олбані та потрапив в аварію, Брандон Корі зник зі сцени. «Стоп!» – мовив я. І підняв руку, намагаючись підвестися. «Що?» – запитав він. «Ти переплутав порядок та місце», – сказав я. Спершу трапилася аварія, а потім Грінвуд, а не Олбані. «Олбані – місто у США, столиця штату Нью-Йорк». «Я знаю», – сказав він. Зараз розповідаю про Портерівську психлікарню, де ти провів два дні, а потім утік звідти. Того ж дня трапилася аварія і тебе привезли сюди. Потім звідкіля з'явилася твоя сестра Евеліна. Вона перевезла тебе до Грінвода, де ти пробував кілька тижнів, а потім знову вирушив у власне плавання, правильно? Ну, до певної міри, відказав я. Ну, особливо остання частина. А, але як я вже, лікарю, казав раніше, я втратив пам'ять за кілька днів до аварії, і історія про ту місцину в Волбані видається мені знайомою, проте без подробиць. Чи міг би ти розказати детальніше? Звісно, відповів Біл. Це, до речі, може бути пов'язане зі станом твоєї пам'яті, тебе відправили туди за фальшивим дорученням. Чи їм? Він помахав папірцем і придивився брата Брандона Корі та чергового лікаря-психіатра Гіларда Б. Ранда. Прочитав він, щось пригадуєш? Можливо, відказав я. Продовжуй. На основі їхніх свідчень було виписано ордер. Тебе визнали психічно хворим, затримали і відправили до шпиталю. А що до твоєї пам'яті? Так. Я не надто добре знаю на психіатричних лікувальних практиках та їхньому впливі на пам'ять. Але доки ти був у портері, вони використовували електрошок. А далі, як я вже сказав, у звіті зазначено, через два дні ти втік. Вочевидь, звідки лязь роздобув свою машину і поїхав сюди. Саме тоді і потрапив у аварію. Звучить логічно, сказав я. Так і є. Коли він тільки почав розповідати, мене охопило дикі відчуття, ніби я потрапив у іншу тінь. Дуже схожу, але не ту саму. Однак тепер я зрозумів, що справа не в тому. На комусь рівні моя свідомість погоджувалася з цією історією. А тепер щодо ордера, почав пояснювати Біл. Його було видано на основі фальшивих свідчень, але суд тоді нічого не знав про це. Справжній лікар Рант перебував у Англії, коли це все трапилось. Згодом я зв'язався з ним, але він ніколи нічого про тебе не чув. Доки Рант був у відрядженні, його кабінет пограбували. Ще дивніше те, що в його ініціалах нема літери «Б». І він тим більше нічого не чув про Брандона Корі. А що трапилося з Брандоном? Він просто зник. Коли ти втік з Портера, з ним кілька разів намагалися зв'язатись, але ніде не могли його знайти. Потім ти потрапив в аварію, напинився тут і пройшов лікування. Тоді Евеліна Фломель, відкорекомендовавшись твоєю сестрою, сказала, бо цимто ти під її опікою, і родина хоче перевести тебе в Грінвуд, оскільки Брандона, якого призначили твоїм опікуном, не було, її послухались, адже вона залишалася найближчим доступним родичем. Ось так тебе й перевезли в інше місце. Кілька тижнів опісля ти знов втік. На цьому моя хроніка завершується. «А що з моїм правовим статусом зараз?» – запитав я. «О, тебе повністю поновлено в правах», – сказав Біл. «Після того, як я поговорив з лікарем Рандом, він приїхав і дав суду свідчення під присягою, виклавши усі факти. Ордер скасували. Це тому місцевий лікар дивиться на мене так, наче я можу виявитися психом». «Господи, так же і є!» «А мені це не спало на думку. Всі їхні записи зроблені в час. Коли ти опинився, ти? Треба буде побачитися з ним дорогою назад. У мене є з собою і копія судового рішення. Я покажу йому». «Чи багато часу знадобилося після Грінвода, щоб владнати проблеми із судом?» «Наступного місяця вже все буде добре», – пояснив він. «Мені просто знадобилося кілька тижнів, щоб змусити себе стати надміру допитливим». «Ти уявити не можеш, наскільки я радий, що ти зробив це», – мовив я. «А ще ти поділився зі мною інформацією, яка може виявитися дуже важливою. Іноді приємно мати змогу допомогти другові», – сказав Білл, закривши папку і поклавши її в портфель. «Тільки одна річ. Коли все скінчиться, ну, що б ти не робив, якщо тобі можна буде говорити про це, я б дуже хотів почути твою історію». «Не можу цього обіцяти», – відповів я. Знаю, просто пам'ятаєш, що я казав про це. До речі, що ти збираєшся робити з будинком? Хм, із моїм? Він досі належить мені? Так, але цього року, ймовірно, продадуть за твою заборгованість, якщо ти нічого не зробиш. Я здивований, що цього досі не трапилось. Ти дав банку повноваження сплачувати твої рахунки. Ніколи про це не думав. Я завів твій рахунок тільки для зручності і поточних витрат, щось на кшталт. «Але рахунок той скоро спорожніє. Недавно я розмовляв про це з Макнелі. А це означає, якщо ти нічого не зробиш, то будинок продадуть». «Він мені тепер не потрібен», – сказав я. «Нехай роблять з ним, що хочуть. Ти так само можеш продати його і робити, що захочеш». «Я не лишатимуся тут надовго. Можу зробити це для тебе. Перешлю гроші, куди захочеш». «Граст», – відповів я. «Я підпишу всі папери». «На отримані гроші сплати, будь ласка, мій рахунок за лікування, а решту залиши собі». «Я так не можу», – я знизав плечима. «Тоді чи не так, як вважаєш, за краще, але не посоромся взяти собі хороший гонорар». «Решту я покладу на твій рахунок». «Гаразд, дякую. До речі, поки я не забув, ти міг би зазирнути в шухлядку столу і перевірити, чи нема там колодекарт?» «Я поки що не можу туди дотягнутися, а вони мені скоро знадобляться». «Звісно» простягнувши руку біл відчинивши шухлядку. Великий коричневий конверт, сказав він, доволі об'ємний. Певно, вони поклали все туди, що знайшли у твоїх кишенях. Відкрию. Так, тут є колода карт, мовив він, запхавши їх середню руку. Ох, який красивий футляр, можна подивитися. Я, що я мав сказати? Він витягнув карти з футляра. Чудово, пробурмотів він. Зновид Таро, вони антикварні? Так. «Холодні, як кліт, ніколи таких не бачу. Гей, а це ж ти, вбраний, як якийсь лицар. Навіщо вони?» «Да, дуже складна гра», – відповів я. «Але ж як це може бути, якщо вони антикварні?» «Я не сказав, що там я. Це сказав ти». «Так, і справді я. Предок? Ну, щось на зразок того». «А, панянка ще так, краля. До речі, і роденька не гірша. Гадаю, Білл склав колоду і поклав її футляр». «Який віддав мені?» «І єдиний ріг гарний», – додав він. «Я не мав на них дивитися, так?» «Пусте». Він зітхнув та відкинувся на стільці, склавши руки на потилиці. «Нічого не міг вдіяти із собою», – сказав Біл. «Є в тобі щось незвичайне, Карл. і не тільки надтаємна робота. А загадки приваблюють мене. Я ще ніколи не був так близько від справжньої таємниці». «Усе через те, що ти взяв крижану колоду Таро?» – запитав я. «Ні, вона лише посприяла атмосфері», – відказав він. «Зовсім не моя справа, чим ти займався всі ці роки, але дещо з останнього пояснити не можу. Що саме?» «Після того, як я привіз тебе сюди, а Еліс додому, то вирішив повернутися в твій дім, сподіваючись дізнатися, що ж трапилось. Сніг до того часу припинився, але згодом він знову почав іти. «Одначе твій слід був доволі чітким, там, де ти обійшов будинок і вийшов на подвір'я. і кивнув, але не було слідів, які вели всередину. Нічого, що освічило про твій прихід. Окрім того, не було інших слідів. Нічого не вказувало на втечу твого нападника». Я гикнув. «Гадаєш, я сам так порізався?» «Ні, звісно, що ні. До того ж, зброї також не знайшли». Кривавий слід вів до твоєї спальні, до ліжка. У мене був із собою тільки ліхтарик, але побачене справило моторошне враження. Скидалося на те, що ти закривавлений, звідки лязь, з'явився на тому ліжку, а тоді підвівся і вибрався на вулицю.